ni msingi wa tisa katika misingi ya usulu da'wah as katika silsila ya durus kusiana na usulu dawa salafiyyah Asema ya tisa ni kuwa Munabagatu tu ahlul bida'i wa kuwa tupili mbali ahlul bida' wa tahdhiri na kuwatahadharisha au kutahadharisha kutokana nao Hii ni miongoni mwa misingi mikubwa katika dawa ya ahli sunna Jamaa Iyatokana na aya aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala Qad kanat lakum uswatun hasanan fi Ibrahima wal ladina ma'ahu idha qalu liqawmihim inna bara'a'u minkum ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداء وتولوا بغضوا ابدا تؤمنوا بالله وحده ابراهيم عليه السلام alipotangaza wazi kuwa baina yetu ahlul iman na nini ahlul kufur kumetokea albara kutengana na kuachana na yote ambayo kuwa mnayaabudu kinyume na Allah subhana wa Ta'ala kadhalika sisi tujitenga mbali hatuko pamoja na nini kafarna bikum tunawakanusha na wabada baina na wainakum al-adawa wa tawallabudda baina yetu sisi na nyinyi imadhihirike imadhihirika na tusadhihirisha al-adawa uadui na chuki wakadhalika imekuja katika hadithi ya Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam wa iyakum wa muhlatati al-umur na tahadharishani kutokana na viny katika dini na kutahadharishwa na vinavyzuliwa katika hilo ni kutahadharishwa na wenye kuzua tutahadhari nao حسب الشيخ الله يرحمه أجمع السلف على منابذه اهل البدع وتحذير منهم وميافقينا السلف الصالح رضي الله عنهم خصوصانا kujtangbali اهل البدع نكو تتحذرشا كوتحذرشا watu kutokana nao ونجهوني والسلف ولتغوليا وميافقينا جو يا هيلو كما حكوا انهم القاضي ابو يعلى wa ghayrihim min na hi ijma amahtaja alqadi abu ya'la almusili na wengineo katika wanachuoni almuhaqqiqin kama ilivyokuja katika aya na katika hadith kadhalika ni ijma ya as-salaf radhiyallahu anhum qasama wa mimma ajdur atambihu alayhi fi hadhihi alqabiyya na kinachofaa au kili na umuhimu kutanabahishwa kuhusiana na hii kadhia ya mbali na halal bidah anna ahalal bidai fi zamanina ya yatasattaruna bilibasi sunna ni kuwa ijulikane kuwa halul katika zama zetu hizi wanajisitiri na kujificha bilibasi sunna kuwa mavazi ya kisunna wahtafuna khalf ismiha na wanajificha nyuma ya jina la sunna kama ilivyotangulia katika mukaddima kuwa au kilichompelekea alshekh rahmatullahi alayhi kuandika hii kitabu ni kwa vile kunao katika alilbida ambao kwa na jina la sunna na miongoni ni wao kadhalika kunao ambao wanajinasibisha na wanachuoni wakubwa wa kisunna ikawa ni makida ya kuingiza upotofu katika haki kwa kule kujinasibisha ili watu wawenathika nao watu wao wanaamini wakiwadhania kuwa ni katika ahli alkhair na ilhali wao sio miongoni mwao asema bainama hum gharikuna fil bid'ah wajivisha mavazi ya sunna na ilhali wameghriki na kuzama katika bida ya alfadhalika kullu man arafa nadha kullu man nadhara ya'rifu dhalika Kulu man nadhara ilayhim an qurbin kila ambekuwa atawatizama kwa makini na kwa ukaribu hatoona kuwa Hawa wadai kuwa ni katika ahli sunna na ilhali ni mubtadi wa tala' alamat yatasattaruna bihi min watandhimati na kila ambekuwa atatizama kwa makini Sita, sitara yao au wanachojistiri nyuma yake atapata kuwa ni hizbiyat na tandhimat za hiizbi wa muhawalat alkhuruj ala alhakim almuslim wa nakti dhalika Na kitizama atapata kuwa wana malengo ya kuja kujivua chini ya utawala ya hakim muslim wa nakti Na nakutupilia mbali bay'a na mfano wake kila mbekuwa kwa makini atakuwa ni mwenye kutizama na kuangalia katika hali za hawa mbokuwa wajificha kwa jina la ahli sunna atapata kuwa wanazo ni tandhimat na afkar ambazo kuwa si za ahli sunna wal jamaa Walakin wajificha kwa jina la ahli sunna wal jamaa hili tanabahisho yatakiwa ijulikane kwa kuwa leo hii wengi wajinasibisha na ahli sunna na ilhali matendo yao katika siri na mengine ambokuwa dhahiri ya bainisha kuwa sio katika ahli sunna bali wafanya makida asema wa hadha dabu min ahli lbida fi hadha zaman huwa daabu ahli al qadiman mtindo huu ahli al katika zama hizi za kujidhihiri za kujidihirisha kwa jina la ahli sunna ndiyo mtindo wao uliokuwa zamani kadhalika wa bihadha al amalu tarawaja bidahim na kwa tendo hilo bidaya yao ikawa ni yenye kukubalika na kuenea watathbutu tathbutu fil kulub. na ikawa ni yenye kukita katika nyoyo za watu pale walipojidhihirisha na vazi la ahli sunnah ikawa sababu ya kukubaliwa wao kwa wale ambao hawana khibra nao asema waqdur abu rahmatullahi ta'ala alayhi fil bisanadihi bi sanadihi an mufaddal ibn muhalhal ubad min ashabi sunnah ataje kuwa rahmatullahi alayhi katika kitabu chake al-ibana ametaja kuwa isnad kutoka kwa mufaddal ibn muhalhal naye katika atiqat al-ubad wa Ambo kuwa ni katika wachaji katika ahli sunna annahu qala kuwa alisema law kana sahibul bid'ah idha jalla idha lasta ilayhi yuhaddithuka bi hajartahu wa fararta minhu Ingelikuwa mtu wa bidaa ukiketi kwake ukamsikiza na akawa kutajia bid'a yake toka mara ya kwanza katika kikao basi ungekuwa ni mwenye kumgura na ungemkimbia walakinahu huyu bihadith as-sunnah fi budwi majlisih lakini katika mbinu zao ni kuwa atakutajia hadith za sunna, ambazo kuwa za kuvutia ambazo kuwa unafikiana nayo katika mwanzo wa kikao thumma yudkhilu alayka bid'atahu kisha kwa hapo atakuingizia bid'a zake fala allaha talzam kalbak na huenda ikawa ni yenye kubaki katika moyo wako famata takhruju min qalbika itakuwa ni kutoka katika moyo wako huenda hiyo bid'a moyo wako ukawa ni wenye kukubali Lini moyo wako au lini ambapo utajivua na bid'a hiyo hii ni kauli ya mufaddal ibn muhallahal kutakutaja au kutaja ubovu na uhatari wa hal al katika vitimbi vyao kwani hawajidhihirishi moja kwa moja toka za zile mpaka leo hii huwa ni wenye kuanza kwa yale ambayo kwa mwafikiana nao kisha kidogo kidogo wakavutia mpaka mtu akao ni mwenye kuangukia katika mishipi yao na katika nyavu zao asema wali hadhi alilla almulahadha kwa jili ya sababu hii ambayo kwa imeangaliwa waia duhulul bida fil qalbi wa khashyati uluki habiha kwa illahi na sababu hii ya kuwa bid'a huenda ikaanguka katika moyo mja nam na ikawa ni yenye kunata nayo kwa sababu hii kana salaf rahimatullahi ta'ala alayhi walikuwa salaf rahimatullah alayhim la yastami'una limubtada'in kalaman hawakuwa ni wenye kusikiza kutoka kwa mtu wa tamko au neno ويحرسون كل الحرص على الامتثال ان المواطن التي يتكلم فيها albida. Na لا ولكوا وكجديدشا ya kujibidisha, ili kujepusha na meneo ambokuwa ahlulbida wapo wanazungumza wanatoa kalima au wanatoa mafunzo yao walikuwa wema walotangulia wakijaribu kwa bidii sana kuje mbali na vikao vya ahlulbida na kuwasikiza. kwa kuwa ila ni kuwa bida huenda ikaanguka katika moyo wa mja na ikawa ni yenye kunata na kushika lini itakuwa ni yenye kutoka kisha hakao mwenye kutaja athari za wanachoni wanatangulia kuhusiana na msingi huu wa kuwatupilia mbali ahli lbida na kutahadharisha kutokana nao asema faqad rawah ibn battah fil an mu'ammar ataja ibn Batwa katika kitabu chake ibana kuwa isnad mpaka kuwa mu'ammar qala ansema kana ibn tawus jalisan. alikuwa mara ibn tawus yuko katika kikawa wa mikutano fajaa rajulun minal mu'tazila faja'a yatakallam akaja mtu katika kundi la mu'tazila ni katika ahli al bida faja'a yatakallam akawa anza kuzungumza qala fa'ada qala ibn tawus asbu'ahu fi udhunayhi Ibnu tawus akaingiza vidole katika mashki yake asimsikize wa libnihi ay bunayya adkhil asbu'ik fi udhunayka washdud Alikuwa na mtoto wake akamwambia mtoto wake na e mtoto wangu ingiza vidole vyako katika mashikio yako na uvikaze wala usme min kalamehi shay'a na wala usiskize kutokamana na maneno ya huyu mutazila chochote qala maamar. Asema ma'mar kuhusiana na hilo yani anna alqalb dha'if alimwambia na usiskize chochote Asema ma'mar kwa kuwa moyo ni dhaifu Raisi sana ikamili na kalima ambacho kuwa ambekuwa itasikiza kutoka kwa mmoja kuzungumza hivi athari ya kwanza jinsi gani salafu walikuwa na tahadhari alijitahadharisha twaus na kamtadharisha mwanao kutokana hilo leo hii tuko wapi sisi na mfumo huo ya pili wa kadraw ibn batta fi kitabihi mushar ilayhi sabiqan atharan min na ibn batakadhlika amiztaja athari za wema alotangulia zinazofungamana na a, a, halihi minha na miongoni mwake ma akrajahu an abd alrazzaq faqala an nafsihi ni alichokitaja kutoka kwa abd alrazzaq ajielezea kuhusu nafsi yake yani e eh, abd alrazzaq li ibrahim ibn muhammad ibn Abi wa huwa ahadul mu'tazila asma abd alrazzaq muhammad ibn aliniambia na yeye katika mmoja wa mu'tazila ara almu'tazila indakum kathir naona kuwa mu'tazila kwenu ni wengi Kultu na'am wa hum yasumuna annaka minhum abdurrazzaq akamwambia na'am ni wengi nakiri hilo na wanadai kuwa weni ni mmoja wao kadhalika qala afala tadkhul ma'a hadha hata hatta ukallimuk Uh, Ibrahim ibn Muhammad akamwambia Abdurrazak Si basi tuingie pamoja nawe katika duka hili ili nizunguze nawe Qala kultu la Abdurrazak la Kala lima Ibrahim ibn Muhammad akamuliza kwa nini hutaki tuingie nawe Kultu Abdurrazak akamwambia ni anna kwa kuwa moyo ni dhaifu wa dinu laysa liman, ghalib, liman na dini na haki siye mwenye kushinda katika mazungumzo na majibiliano itakayotokea yani haitojulikano haki au haitokuwa dini ni ya yule ambaye kwa atashinda baina yetu tutakapoanza kuzungumza akawa ni mwenye kumkatiza na akakataa kuketi naye wala kuingia naye katika jumba hilo ya tatu wa Afrad ibn Battah Amir kal, kadhalika ataj kutoka Said ibn Abi Am ibn Amir kuwa sema Haddathana Sallam ibn Abi Mutayy kuwa Sallam ibn Abi Mutayy aliwaambia Said ibn Amir anna rajulan min ashabil ahwaa qala li ayyub ashtiyani kuwa mtu katika alilbida alimwambia ayyub ashtiyani rahmatullahi alayhi ya abubakr as'aluka an kalima ewe abubakr nitakuuliza neno Kala ayyuba saktayani, ayyuba kamjibu. Wajaala yushirubi asbaihi. Huku aki ashiria kuwa kidolechake. Wala nisfu kalima. Wala nisfu kalima. Hakimu kuwa hata nusu ya kalima. Nusu ya tamko usiseme na mimi. Naam, huyuni ayyub. Asaktayani, ababakrin rahmatullahi aleyh. Kadhalika alikataa kusikiza. Wala kusemezwa wala ya kalima kutoka kwa mtu wa bid'ah Anasema Sheikh Allah yarhamuh fahakadha kana salaf rahmatu Allah ta'ala ajma'in hivi ndivyo walivyokuwa wema walotangulia yahrisuna ala adami alistima'i min al Wanajibidisha wasiwezi wasiweze kusikiza kutoka kwa mtu wa bid'ah wala kalima bali wala nusya kalima bali wahadhiruna min dhalika bali walikuwa kitahadharisha kutokana na hilo la alla yalija shay'un min bidaihim fatahsula inda id alhalaka Isije ikaingia kitu katika bidha au jambo katika bid'a katika moyo wa mmoja wao ikawa ni sababu yaye kuangamia fakaifa billahi yakunu kauluhum fi man yujalisu al mubtadi maneno yao kusiana na atakai na kuwasikiza al mubtadi wa walikataa kusikia hata nusu ya kalima je watasema nini kusiana na ambekuwa iwaenda katika vikao vyao na kaketi wayahdhuru durusahum na kawa ni mwenye kuketi katika madarasa yao kwa madai kuwa nafaidika napata faida ni mwanachuoni amebobea katika fani fulani ya lugha nahu sarf balagha au katika usul au katika mustalah na mengineo katika mambo ambokuwa wanafunzi wengi wanahuriana nayo wakisema kuwa sisi tuenda kuchukua tu faida na wala hatuchukui bidaa yao je anazo vipimo na uwezo wa kubainisha baina ya haki na batil na hali ya kuwa kuwa hao ambokuo wanafunza katika mubtadia ni mafundi walobobea katika kujua namna ya kuingiza bida hashaqalla lataki yatakiwa tahadhari. katika habari kuhusiana na Ibnu Aqila al-Hambali katika wanachuo wakubwa imamu wa dhehebu la Hanabila katika zama zake na alikuwa monzoni katika ahli sunna asema kuwa kana ashabi ya wa kuntu ara anna hadha yafawitu ni min al asema kuwa wenzangu katika ahli sunna walikuwa akin tahadarisha kukeeti na mubtadi na ilhali mimi nikawa naonelea kuwa hilo lakini pitishia faida nyingi na ilimu nyingi ambokuwa walikuwa nayo hao Mu'tazila nam ikawa amekataa ila akietinao ili afaidike ilimu aliyokuwa nayo walikuwa wajua mustalah wajua lugha na wanaobobezi katika fununi nyingi Ikawa akietinao asema mpaka ilipokuja wakati swara yatakalamu bikalamihi akawa anza kusema yale ambokuwa Mu'tazila wakiyasema na ana kariri yale ambokuwa wana yasema mpaka ikawa mwisho wa uhai wa wake akawa wa ajuta kwa nini watui wenzake ambokuwa walimtahadharisha wali amenitaja hili kisa al-Imam Ibn al dhahabi katika siar Alam nubala Huyo ni mwanachoni mkubwa ambaye kwa kadrullah akawa ni mwenye kwenda kusikiza nje itakuwa jina ambekuwa bado ni mwanafunzi mdogo hakika munendo wa wema yatakiwa tufuate ataja katika athari kadhalika walida lamma kadima Sufyanu Tauri al-basra Ndiposa Sufyanu sufiyanu tawri alipoingia mji wa basra ja'ala yanduru ila amri rabbi ibn subayh akawa atizama Ar-Rabi ibn Subayyi jinsi alivyokuwa ameenea habari zake imeenea habari zake na amekubaliwa na watu wa qadruhu inda anas na jinsi watu walivyomtukuza fa saala an madhhabihi akauliza ndehbu laki ni lipi lahu ma madhhabi illa sunna ay laysa na arifu min madhhabihi illa sunna wakamjibu kuwa sisi hatujui ndehbu ila kuwa yain katika sunna Hakukinai tena wala hakukinai Sufianu sufyanu thauri akauliza tena fakala man bitu ni nani wendani wake ni nani masuhuba zake Kalu ahlul kadar akajibiwa kuwa ahlul qadar Ndiyo wendani wake ambokuwa atembea nao qala huwa qadariyun moja kwa moja akawa ni mwenye kuhukumia kuwa huyu ni kadari muone ni jinsi gani ambavyo kuwa hali yake Watu hawakuweza kubainisha wala hawakuweza kumtambua ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka aje Sufyanu Thawri katika wanachuoni wakubwa wa Ahlus hakugurika na madhar na kule kute, kute, kuta, kutaga na kujulikanwa kuwa Rabi ibn Subayl bali alichukua tahadhari na akadadisi habari yake akaulizia mpaka akapata nukta ambayo kwayo atatambua huyu ni katika ahli sunna au si katika ahli walikuwa kijificha kadri ambayo kwaayo haizi kuatambua ila mtu ambaye kwa ana habari na tawfiki Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim uh, Sufyanu Thauri al-Nasuhi watu katika zama zake yaqulu Ibn Battah ta'ala fil ibana ta'liqan ala qawli ta Sufyan hadha Asema mwanachoni Ibn Battah al-Kubri ku tiya ta'liq na katika maneno ya, ya Sufyanu Tauri rahmatullahi ala Sufyanu Tauri mwezi mungu rahma ya allah subhanahu wa taala imshukie Sufyanu Thauri laqad nataqa bil hikma hakika ametamka kwa hikima wa sadaqa wa bil ilmi na amesema kweli na ametamka elimu fawafaqa alkitabu wasunna amefikiana na qur'an katika kusema kwake na amefikiana na sunna wa ma tuujibuhu al-hikma Na ameafikiana Na muujibu wa hikma Wa idrikuhu al-ayan Na lila ambalukuwa. Mwenye kutambua analifahamu Wa yaarifuhu ahalul basira Wal bayan Na amitamka lila mbalukua wanalijua Ahalul basira Wenye ilimu na wenye Bayan wenye kubainisha Hakina batul Kwa ni Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sema Ya ayuhaladzina amanu Enyi mloamini la tattakhidhu bitwana min dunikum msiwachukulie bitwana wenza wasokuwa kati yenu la yaluna kumkhbala hawajali niam kuwasibu na madhara waddu ma anitum muwe katika matatizo ni na tahadhari msiwachukulie ni wenzenyu, wasokuwa katika manhaji yenu yani halulbida na wengineo al-kufar na mushrikin na mubtadi'a msiochukulie kuwa ndiyo wenzenu hawa hawatojali na mkuu wa buruni hata kwa kitu kidogo na hutaka mara nyingi mwangukie katika mangamio Sufyan Thauri ameyafikia na hii aya na ndivyo ambavyo kwa kila ambaye kuwa atajua haki na basi asinyamazie hususan katika kutahadharisha kutahadharisha mushrikin na kutahadharisha kutokamana na kufara na kutahadharisha kutokamana na mubtadi'a ambaokuwa wajivalia mavazi ya kisunna na kadhalika hapo yatakiwa pindi atakayokuja akasimama akinaswahi haifai watu ambokuwa wamemtambua kwa haki na ilmu wa wasimame kumpinga kama ilivyokuwa leo hii pindi mtu anapoamka na kutahadharisha kutokamana na fulani ambekuwa hakika yake na upotofu amemtambua aliyemtambua utapata kuwa baadhi ya wanafunzi huwa ni wenye kufanya iradh na kutokubali hilo naam na kuona kuwa huyu ana hasadi na mwenzake huyu ataka kuvunja safu huyu ataka kufarikisha baina ya watu huyu analeta fitna baina baina ya watu hasha wakalla Amemtambua mmemtambua huyu ambekuwa nyinyi hamjui yatakiwa kauli yake Ikubaliwe Wayakulu alfudhele ibn iyad Hini mfanu atano Asema alfudhele ibn iyad Rahmatullahi ta'ala alayhi Al-arwahu junudu mujennada Hakika nyoyo ni majeshi Amba zukuwa wajuana Fama ta'arafa minha atalafa majeshi ha Wakikutana Wakatambuana Wanakumbatiana Wama tanakara minha atalafa na wakikutana na mabau hawaafikiani hawafikiani nao nam, ikhtalafa watakuwa ni wenye kutetefiana roho na nyoyo za watu ni kama vile majeshi nam mabau watoka kwenda katika vita endapo watakutana na wenzao na wajua watakumbatiana na kuafikiana na endapo watakutana na wasokuwa katika wao basi watatofaliana na tapigana Asema wala yumkinu an yakuna sahiba sunna yumali sahiba bid'a, ila minan nifaq na hayuwzakani sunni awe ni mwenye kum, kumpa nafasi mubtadi na, na kumkaribisha ila min nifaq ila huyu anayo nifaq au ni katika wao mioyo yao imeafikiana ndiposa akao ni mwenye kumkurubisha, na kuketinae, na kumfanyia Naam makaribisho. Kala Ibn Battah ta'alika na ladhalika. Ibn Battah atiya ta'alika kiasiana na maneno ya Fudhayl Ibnu Iyad rahimatullah alayh. Sadaqa Fudhayl, fuduel, rahimahullahu ta'ala. Amesema kweli Fudhayl, fa inna nara dhalika ayanan. Hakika hilo tuliona. Naam wazi wazi kuwa nyoyo za watu ni kama majeshi ambao kuwa katika mfumo mmoja wa afikiana siku zote wakiwa ni watu haki watafikiana na wakiwa ni watu wa batil watafikiana na wala haiwezekani wakawa ni wenye wa kuafikiana ahlul batil na ahlul haqq ya sita falqad min at-tahdhir rahmatullahi ta'ala alayhim min al-mubtadi'a haqika imefikia kutahadharisha salaf rahmatullahi alayhi kutokana na mubtadi'a anna ahmad ibn sinan yaqul ahmad ibn sinan qala alisem la an la an ni swahiib tambur ay swahiib tabl nam asema ahmad ibn bora sana awe jirani yangu mpiga ngoma swahiib ahabu ahabbu ilayya min ayyujawira ni swahiib bid'atin napenda hilo zaidi ya kuwa jirani yangu ambaye ni mtu wa napenda au nafadhilisha awe ni jirani yangu mpiga ngoma na wala siwe jirani yangu swahiib bid'ah asema لأن الصهيب التمبور اناهه واكسر kwa kuwa mtu mpiga ngoma nitamkataza na nitavunjilia mbali ngoma zake wal mubtadi ama mubtadi yufsidu nasa wal jiran wal ahdath mwenye kuwa, kuwa haribu na watu wote na majirani na vijana vidogo kadhalika anawaharibu na mtu abida yebidaaya yake na, na hatari yake yaenea haraka sana na uharibu wake unaenea katika kila mtu ama mtu wa ngoma mtakuwa ni mwenye kumzuilia Wakulu yakulu ibn Battuta ta'alika ala hadha al kadhalika anatia ta'alika ibn Battuta kuhusiana na hii mawdu' ya kuwa hama ahli albida fa Allah Allah ma'shar ma almuslimin Enyi wa islamu la yahmilanna ahadum minkum husnuz-zanni bi nafsihi mtu kujidhania vizuri Wama ahidahu ahida huwa min ma'rifatihi ma bi madhhabihi na isimpelekee mtu alichokizoea kuwa yajulikana kuwa ni mwenye madhhab sahi alal muqatara ikampelekea hilo akao ni kuweka kujiweka katika hatari isije ikampelekea mtu na danna nzuri na nafsi yake na kuwa ajulikana kuwa ni katika mwenye kubeba madhhab sahihi ikampelekea akakhatarisha naam akakatarisha, uh, sunna bidinihi nam akakhatarisha dini yake fi mujalasati baadhi ahli hadhihi alahwa kwa kuketi na baadhi ya ahli alahwa asije akasema kuwa mimi najijua au mimi najua haki ebu nisikize asifanya khatari hiyo fiqulu adkhuluhu wa nadkhiluhu liunaadiruhu akaji amini shakasamu kuwa ntaingia naye ili ni mjadili. nimjadili la lastakhrijanna minhu madhhabahu aw ntaketina ili ni ondoe katika madhhabi yake au niondoe madhhabi yake hiyo fa inna hum ayal mubtadi'ah ashaddu fitnati min asema ibn batta rahmatullahi alayhi hakika mubtadi'a, wana fitna kubwa kuliko fitna ya dajjal mzimu atakushena wote wa kalamuhum alsaq min na maneno yao ahli almubtada ni yenye kungata na kunata na katika moyo zaidi ya ugonjwa wajarab. wa jarab wa ahraq lilqulub min allahab na ni wenye kuchoma moyo zaidi ya miyale wala kad raitu jama'atan min alnas kanu yu'linunhum kanu yal'ununhum wa Asema Bnu Ibn Uba tarhamatullah alayh hakika bila shaka, niliona jamaa watu niliona jamaa katika watu wakiwalaani na kuwatusi ahli al-bida fajalasu ala sabili linkari inkari wa na mara wakawa ni wenye kufungua vikao na kuketi nao ili wawe ni wenye kuwarudi na kuwakemea fama zaalat bihim ikawa vikao vyazidi urefu na wakaona jadiliana wakhafiyul makri wanatiqul lkufri hata soba ilehim ikawa vikao virefu viendelea nahuku, makri. na huku makr na ukafiri unaendelea na kutajwa katika vikao hata sabau ilehim mpaka mwishoni wakawa ni wenye kumili kwao wa. ikawa wale wenye walijidai kuwa au walijiona kuwa ni katika ahli sunna waweza kujadiliana na ahli bid'ah vikao vikazidi mpaka baadaye ikawa sababu ya wao kumili kwao ahli sunna yatakiwa tahadhari wasiketi katika vikao vya ahlil bida kwani kila mmoja hulingania dhahabu lake hawezi mubtadi akawa katika bidaa yake kisha akaeneza sunna hasha wakala bali anamalengo ana malengo nyuma ya kutaja sunna ana malengo nyuma ya kutaja haki hivi ndivyo alivyokuwa iblis laana tullahi alaihi tokea katika karne hizi ashekh al-allama ibn baz rahmatullahi alayh alipoitwa katika mjadala baina yake na mufti wa dola ya Umman khalil bin Ahmad Walitaka alitaka ajadiliana ajadiliane naye husiana na baadhi ya sifati za Allah subhana wa ta'ala Kusiana na kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala na stiwa ya Allah subhanahu wa ta'ala na mengineyo Ash-Sheikh rahmatullahi Baz akawa katika msimamo wa hawa wema walotangulia hakukubali kikao kifanywe pamoja na kuwa huyu mufti alikuja katika musim na na akatoa masharti kuwa ifanyike katika idha na kila mmoja asikize hilo na wafuatilie tujadiliane na utoe hujezenyu na sisi yani wao, ambokuo ni ibadiyah watoe zao ibnu baz rahmatullah alay akamjibu kwa ufupi kuwa haki iko wazi husiana na hili masala na hamna kikao baina yetu sisi na nyinyi jazakumullahu khairan Allahu fihi tabaqa sunna ametabikisha mwendo mwema ya wale waliotangulia hivi hivi yatakiwa kila mbekuwa ni katika wanafunzi au ni mwenye kufuata hadha kalamuhu rahimahullah wa sadaqa Asema shaykh abdul salam ni maneno ya ibn uba tu na amesema kweli wa laqad shahadna ulai ka fi zamanina hadha haqiqatan wa shuhudiyya mfano wao katika zama hizi ya wasema nahnu nujalisu haula al mubtadi'a li ajli munasahatihim sisi tuketi hawa mubtadi'a kwa minajili ya kuwa nasihi wa li ajli al ittila' ala manhajihim sirriya na kwa ajili ya kutambua manhaji zao za kisiri alati yaf alati yafunha hata nahdara منها فيما بعد manhajambazikuwa wanazificha ili tuwe ni wenye kuzitahadharisha فيما بعد baada. thumma ba'da dhalika yakawuna fi habailihim lakini punde tu baada ya hapo huoni wenye kuangukia katika, katika nyavu za hao ambao kwa wa yasiruna aunan lahum ala ahli sunnah na mara ni wasaidizi wao dhidi ya ahli sunnah afanallahu wa iyyakum min dhalika nazungu subhanahu wa ta'ala atupe afwa na atuepushe kutukamana na hilo tusije tukaghurika na tukaketi na hadith kuwa madai kuwa tutakuwa ni wenye kuwavua na bid'ah hasha wala fahada huwa makarraruhu salaf hili ndile ambalo salafu salaf salih ridwanullahi Wamelikariri na wamelipitisha hamna kuketi na mbtadi wala hakuna kujadiliana nao lillolako bainisha haki na urudi batil na ushikamane na walambokuwa mbokuwa katika manhaji sahihi Waalehi asema na kwa hilo falwajibu ala man khafa ala nafsihi alfasad wad al dalal ni wajib kwa yule mwenye kuogopea nafsi yake fasad na upotofu a yalzima hadha almanhaj awe ni mwenye kufungamana na mwenende huo wa ayaslukehu na awni ni kuifuta fa wallahi innal qawma an ilmi nataku asema kuwanapa kwa ku allah subhanahu wa taala hakika wale salafu saleh radi anhum hawakuzungumza ila kwa ilimu wa an ilmin na ni kwa ilimu walikuwa ni kwenye kujizuia hawakulifahawa kujizuia kwa ajili ya uoga wala hakujiziya kwa ajili watashindwa au kwa ajili ya jambo lingine au kwa ajili ya mali hawatapata hasha wakala bali kutokamana na ilmu ya yaqini na hali ambayo kwa itatokea yakulu al-hafidh fi tarikh dimashq fi tarjamati ahmad ibn aun ataja al-hafidh asakir katika kitabu chake tarikh dimashq kuhusiana na tarjama ya ahmad ibn aun ahmad ibn هو احد علماء السنه نايي ketika مواجوا علماء الله محمد بن احمد بن ابن مفرد ا نكوك الله محمد بن احمد ابن مفرد اسما كان ابو جعفر احمد بن اون الله اسما ابي الله محمد بن ابي, أبي الله محمد بن احمد ابن مفرد كوا ابو جعفر امبيني احمد الله Alikuwa ni mtu muhtasiban ala ahli al Alikuwa ni mtu ambekuwa akitarajia malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dhidi ya ahli al-bida ghaliban Alikuwa ni mtu mkali kwa ahli al Ahmad ibn Aunillah Abu al-Faraj alikuwa ni mtu ambekuwa akitarajia malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa jinsi alivyoamiliana na mubtadiya ghaliban alaihim. Alikuwa ni mkali kwao mudillallahum munyekuodhalilisha twalibal limasawiihim kutafuta aibu zao Musari amfi fi Mwenye kwenda haraka na mkuwadhuru ahli albidah shadida lwaatu ati Mwenye ukali kwa kanyaga Musharidan lahum idha tamakana minhum Mwenye kuwafukuza endapo aweza hilo ghayra mumkin ni hakuani kuwa chelewesha wala kuwabakiza وكان kulu من كان منهم خائفا منه الى nafsihi متوقيا ما كل katika ahli al Ambaye kuwa alikuwa akimwogope alikuwa akichukua tahadhari kutokamana na Ahmad bin Aun la yudahinu ahadan la yudahinu ahadan Minhum ala halin Hakwa ni mwenye kutendekeza yeyote katika ahli al kwa hali yoyote wala yusalimuhu wala hawasalimi wa in athara li ahadin minhum ala munkarin na pindi au endapo atapata munkar kutoka kwa mmoja wao wa ahli lbida washahida alaihi indahu binhirafin na ikashuhid alaihi binhirafin na ikashuhudiwa kuwa huu ni mpotofu ani sunna yani suna, na badahu wa hu. huwa ni mwenye kumtupilia mbali na kumfadhisha pindi itakapothibitika kuwa fulani nam ni katika ahli bida na amepotoka kutokana suna basi ole wake atakuwa ni mwenye kumshadehesha wa na bidhikrihi walbara'ati minhu na atatangaza wazi wazi jina lake na atatangaza na mkua aepukwe wa ayarahu bidhikri su fi hafili na katika hafalat nam ya watu atakuwa ni mwenye kumuibisha na kutaja ubaya wake wa aghribi hatta yahlikahu na atakuwa ni mwenye kuhamasisha watu dhidi yake mpaka awe ni mwenye kumwangamiza au yanzi ankabiihi madhhabihi wasu'imutaqadihi au awe ni mwenye kujivua kutokamana na madhhabi yake mbovu au akidaki ambokuo ni mbovu imma ajivue au awe ni mwenye kumtaja kwa na kumwibisha mpaka angamie ya mazalda uban ala hadha na aliendelea katika hilo جاهدًا فيه نكجيبديشا كـ بيغانا البدا ابتغاء وجه الله عز إلى أن ان الله عز وجل وجه وكتك وجهي يا الله سبحانه وتعالى اكاendelea mpaka alipokufa na na kukutana na mola wake lahu fil muhdina atharu mashhura wa waqa'i'un madhkura hakika ya almulhidin na wakae ummadkura na visa ambvokuwa vilikuwa vikitajika baina yake na wataambokuwa walipinda wakaacha haki rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a hivi ndivyo alivokuwa na yapasa kiongozi katika nchi au mtawala katika eneo endapo ana uwezo dhidi ya mubtadi'a na basi afuate mwenendo wa ahli wa jamaa asiwapatie nafasi wala asiwakubalie kueneza jambo lao bali atahadharisha kutokamana nao na hivi ndivyo ambavyo kwa wanachuoni walotangulia walifanya ikawa bid'ah dhalil, na wala haikubaliki haikubaliwi na watu na wakawa wajificha mpaka ikaja zama ambapo watu wakagafilika na hii manhaj ya kujepusha na ahli wakawa ni wenye kuikubali na bida ikawa ni kuenea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala na tuhifadhi نا حفاظي كان بقوا امه حفاظي ومه ولتangulia innahu walidhālika alqādiru alayhi wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam barakallahu fikum wa jazaakumullahu